aprenchan erresimanteskela jendea kenesokoleta du nahiago eta orrela ez Eko eskuak zabal, ene gana datoz denak. Atzetik paso bat bilduduak, lehenak ibatu denak. Irainkahasi dira ordenak denak, egotzizk kondenak. Harikaz gora da joan mundu hau Ara ulegeta ordenak Niniz fejejo familiakua Nutela dio izenak Lugpetik naute madarikatzen Kot dohtan Bainaan ikushiizgi sarteek ekartzen dauzkidan penak Nagozer dutzen geiago maite nijala be Se dira, bueno, ez gara guazetuko Bat ekin ontsosapadu, bueno, ez gara libre bere inka asidira ohtenak egoitziz kristein konde Zailaren lehenean igandean, zukoako handaktzan, ziburuko Piaraz Larzabar Kolegiaren aldeko nautika eguna! Bolzeko amarte rietatik arratxaldeko zaiakarte. Aur gazte eta elduendako. Optimista, katamarana, padal eta buia tiratua ebinautika elkartaren laguntzarekin. Egun osan, taloak, ostatuak eta minazioak. Izenak eman lagzabalkolegioa.net duagikuneko nautxika logoa mikrekatuz. Uztailaren bata bakantzetako lehen eguna. Ez beldur, ez lotxa, ez duda, zurtzatzen nautika eguna. Zatoz lehen! Nautika eguna! <tipa> bakantzak gira, bakantzak gira. Zer egiten duzu bakantzetan? <tipa> Ni aitatxe eda matxiren etxiren noa, baina ez dut gogorik. Baina, zato nerekin udaleku da. Abo, nora. Ni baiola da. Ni jarritzera. Oztarritzera. Eta ni endaiara. Untzadau daleku? Bistanbena, milak gauza egiten ditugu. Jokoak, eskuranak, huriokoak, ateraldiak eta jokopistak. Ha, nik ere joan nahi dut. Aipatzuko dut aita eta amei. Bai, goazen denak elgarrekin. Uuu! emaiteko lau bilgunean, Mail de téléphone Simba qui a Orkitupo dit tout souhait ou d'aller coup compte net ou abonné à Sortiak bederatsi gutti euskal iratietan goiz berisaioan eta tenorea guri gumitaren erresibitzeko Eta gure estudioetan goizuntan, beinatarra euskal elkargoko izkuntzarloko arduraduna egun honetan gietorri. Egun hon deneri. Beaz, larun batean elkargoko osoko bilkura bildu da, biltzaha eta erabaki garrantzitsuak bazirena hartzeko bereziki izkuntzaren arloan eta uh, izkuntz politika aurkeztua izan da hon ere bai, hortaz hariko gira bere ala azurekin baina lehenik, eh, hori ere uh, azpimahatzeko da Euskara eta Gaskoin Occitainera hizkuntza gisa ofizialkia itohtu dituela Euskal elkar goak, ezagupen bat da, eh, Frantsesaen parean emana da gure emuan, Errandezagun simbolikoa dela, ez du balore juridikorik erabaki unek alabai, zerbait badu? Ez du balore juridikorik, baina feen balore legia bada, eh, legia larnua noz daitua, da, eta lugalde emaiten er, dina behaz parada, eta, alde, eta izkuntza behaz gai hori jogatzea, et baina uh, mailan ez du balore hori oso tasunean, Uh, Lugaldiak uh, eta ezagutzen dila bai eskoara baigaskoina Hori uste dut, importanta dela, behar zuei bai arte ez baita Ez, baita, ez baitzen uh, daugze eginik Lugaldiago esuan Bat ba, ziren uh, Lugaldiak politika tipi bat uh, emaiten duguna Hori uh, bera oso tasunean eta hoi uh, zain zehazki eta uh, gauzak diogatia uh, izan atirenen Hori zinez baiodugu uste dut Egan zu, ez da, oinu ofizialtasuna haipatzen al, eh? legiak ez baitu beha imentzen, benen praktikantzera aldatuko du erabakiunek? Ja da, kude fen, eh, ofizialtasunari behaz lotuko giela, behaz eh, O, altetxe egisa behar dugu behaz behar dugu behaz e responsabilitate bat eta nahik ere hori ehelak usten dugu zenta ez egiazko e eta izkuntzaten salbatzeko ofizial dasuna behar da eta ez da gauzak izi beharria zenta bel, bestaldian bai Katalonian bai e -e, Euskalien edo nafarhan parte batean ofizial hori bada behaz ez ditu gauzak e mintzen mainan e -ba, uste dut uh, eskuararen dako gauza onbat izanen dela. Uh, eran ezagun egun eta behoita bostek alde bostkatu dutela emezortzi uh, kontra suri batzu ere izan dira goi bat uh, pizua ekarriko du horrek uh, parixerat joanen zireztelarik hori duzu egan nahi parixen uh, ofizialtasunaldarri katzeko indargeiago emanen du? Ba, ze menean me behin ez gira bakarrik joanen eh, behaz ber Be, Beste luraldeko izkuntz politika, gudit ja kulti duen baten, baten dutena, behaz eldiarekin eman dezagun lan hori behakezko da para isi esendi hek ez dute agazoik. Français chef da eta ez daisu ta e besterik edo gutxi e beraz ala arresola chenille de satin ba se baide la naikiliat e skole rien mis talla baina svicque. Berishkia certain de la edo Catalonia i par Gure bezala ba eginatu bai te ki sape leco del litoral. Ba e tuse va olla en etuse ba britanyane Biziki e haip, izan da, mais ça ben voilà bada, un dia va da verso Edgar Durantou que verso substitution Euskal gintzako eragileak ditugu gure berri horiek biziki baikorki, baikorki hartu dute urratxau. Elgarrekin lan egindu zuela, ere, azpimarratzen da, berazko ofizialtasuna behar ezkoa dela, badakigu izan dira, xaiak erabatzu ezaina espaldi, azkenean poxot egin dute, ez da konstituzioaren aldaketarik izan, ezin izan da berazko ofizialtasunik lortu, Senditzen duzu aldaketaren urteak heldu direla, adibidez uh, Macronen gobernuarekin aldakzen alda hori? Ja, bon, Macron proposatu du gaz, uh, eksperimentazionari -e, -e, eh, eh, buruz, gauzak etelan balimatidare, gauzak uh, ezartzen aldirela, Zenda uh, eexperimentazioak ilian, uh, behar gilitaike uh, behar ziurten murian uh, franzi guzian edatu behaz uh, ez du zentzurik, uh, beste lurraldeetan ez barimana olako eta nahikideaik, kebinen uh, Makronek porusatu dihina behaz lurraldekai hori e, e, telantiela gauzabatzu eta legeez uh, barnean, eta biztando dekret ministru dioa Eketu bat aktu, eta berezita suno gen ezagutalazteko, lugalde, eta gauza on bat izanen da, paraazten bada eta eluden konstituziunen ka, kambiatzea hoktan. Noiz no espero da hori? Hori, ez nahi. Zer da hitz emaiten da, baina hala, nahi egutegirik ezta finkatu hori no? Bom, ahipatzen da, beti ez dakit, aukten uh, zain denez ez bukatu gabe, pentsatzen duzu ez Ez zin eh, jakin, eh, eh, eh, eh. ados, behaz hori, ezan eh, eh, ezagun deliberu ondi horren inguruan, mainan etzen aipamen bakarra, eh, izkuntz politika eh, ambizio txua ere aurkeztu eh, baituzue, dialgi adi plazara deitutakoa, bo lehenik, seetasunetan eh, sartu hain zin, izenaren inguruan, dialgi adi plazara, horrek zejan haidu, eh, izkuntza gutitu hauek plazan gehiago entzun behar direla, passe einfach taja quoi il s'en est vers voilà ben la maintenant de Uh, Eretor zelarrik uh, ialaren, behaz, uh, lehen aldikot, mila boste unta berroita bostean, behaz, uh, imprimatura li duzen, behaz, uh, leburu le bat, behaz, lingua basko nionez dakit, da... Lehen euskarazko uh, le, liburua da, idazkia. Hala, holida, holida. Behaz, holakinu uh, bat, uh, minate mm -hmm. gindut, behaz, behaz... Uh, Eh uh, ala la la le mandine verse l'anno riburus verse Bernardo Cipara va resorbita verse voilà voye eh usted no Liburu bat imprimatu dugu, behaz hartako dugu, pentsatu Bernadette Tsepare di. Adas, txosten poitoloa da, jamezagun, er, imprimatua, liburuzka batean, hau eskuragai izanen da denen dako? Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba autetxe guztiak ukan batean, behaz, lauru batean, behinan, behitu, ba, ba, ba behaz, eratzeko... A parte, behi. Bo, aude, euh, poetolua, ideianitz, neugrianitz, eh, ogoita bat, fitxa eta dokumentu, behinan, galdera ere, zenbat xos batak giblean, zenbat xos lortuko da izkuntz politika horren plantan iteko? Horotat, hauten uh, uh, edar bueno, hemen hemen bat izan du, eta uh, egeerteko bi milioan eta eta no ikutu gira. Diaz uh, baino bosteo mila euro, behaz hala, eta uh, uh, hori teknikarien uh, paga aparte hori beste. Euskal teknikariak Euskal elkargoak bere gainaktzen ditu. Beste be, teknik. Beste atal batean bete be, beste teknikari gutieten magnehi bad. Euskal Elkargoko langileen parediaak paretik bean, ezzan Eta zan sarzen bi milio eta 1 .000 Gero uh, uh, eta hortan behaz bada milioan bat kasik du baitugu e-pedi, e, e, parte hartzia, eta horretan uh, horretan, uh, behiz egi izanen da hemen nantze bat uh, ono, zenta uh, uh, bar, bari maziren uh, behatzi lan lanpostu uh, fen uh, teknikari uh, lanian ari horrengu Horurte bukaan iza den dira haamos bat banaizain bon, da askodina. jada askoina hasea da bemaksoaren uh, astapeneanina lotatu uh, eskoa politika eratzeko eskoleg ikuian behar dugu be egugu mos uh, lang hori be uh, ikusi ze plana eta nola antrotzeak giren be uh, uh, ira iraan hasiko baita uh, zehazki. Zieta esunetan sartuko gira, ogeita bat neuri, horietan zer baden eta zerreginen duten amabos langile berri horiek, baina sortziak ditugunez, nez, eh, asgiten, eh, edo lotgiten aktualitateari, Pantzo Irigarai atituluak baitetugu. Pantzo Eta lehenik rugbian emakor edo arrangoitze basuzari taldea franziako xapeldun finala ere manduteatzo Lakapel Biron taldearen kontra Ogoi eta Amost bestagirua berda arrangoitze basuzari ikaldian emakorren xapeluni eskerra. Xapela ere Txegarai eta Bilbao rentza, Tazparneko berri atrinketeko lehen, Masterzain finala jokatu da atzo, eguer ditan Julien Txegarai eta Bixintxo Bilbaok berroio hitam eka erabandute finala, peiola galdeta Husti-Waltariaren kontra. Eumila presuna, espero dituzte uste hilaren ogoita sortzean, frantziako edo itzuliaren etapa osoan zehar, horietarik partea ondibat espeletan, handukatuko baita etapa, eta ogoita bost milako bat presuna igurikatuak dira. Gendia lasaitu nahial eta informazioa zabaltzeko xedearekin, biblikura publiko antolatu ditu erriko etxeak, azkena joan den hostiralian, informazio neseta sunruziak. Ez peletako erriko etxaren webgunean atsemanen dira, bai eta ere gure reporteietan, ondoko minutetan. Guregomitarekin jogatzen ari giren Gaia, Euskal Iri gune Euskara eta Gaskoina bere luraldeko izkuntza bezala ezagutzen ditu ofizialki frantzesaren ondoan, eunta berroita bost-botz bost, bostkatu dute edo izan dira alde emezorzi kontra, bostkaldiari loturika onartu diren beste bipunduak, izkuntza politika bat plantean emaitia eskorain alde, eta xe askak berdituen erakasle postuak eman ditzan galatzia frantzes gobernuari. Euskal Konfederazioak ageri baten bidez errandu bere pusa, delibero, hau with us. Sir. Eta son secrétaire d'italnac est tout cognoungu ngaille rien yritzeko abertsalen arteko estaba da kai bai alrico que io eta regin daquera uticeca dikia kinara sidute prentchali es dute la beritz autrement beste la qua tan le arena bat egiten unek eh, lishtai idiki de kibatne idekitzeko edo egiteko xedea baitu elbudiren eriko mosentsat eyan edurico clavier eta regin daquera edurico bia kich autrement esta abertsale mugimenduren boserbailia Michel Venak, auza pezari, belentxustengoa errepikatuko dute, biaritzotreman bestelako ataleko, Jean-Claude Hiri Barren entzunen dugu, sorseketa erditan. <truz> Zahri hartio beraz, panzo irigarai. Beniat, Arabit Euskal Elkargoko lehendakari dakari orde eta hizkuntzaren arduraduna dugu gomita. Beniat, Arabita ipatzen gina utzun edo zinaukun duela bi minuta, behaz, bi milioi irueun euroko aurrekondua izanen duela jalgia di, plazara deitu izkuntz politikak. Ogoita bat neuri baditu dokumentuak errandu ere... Lantaldea handituko zela, eh. amabos langiletarat uh, pasatuko zinezela, amabos teknikari ez panaiz trompatzen. Eta behaz, uh, bo, goita bat neugri horrietan zer, zer bada, zer uh, konkretuki, uh, zer, uh, zer dira Euskararen erabilpena bultatuko duten ahloak. Bo, lehenik laninuk egen hori, eta lehenik euskar hori, eta urte baten lana dela, eh, behaz, eh, teknikariak behaz... Eh, Uh, yaz, asitira, eh ja sa shitira eh bez ta kompetiziari trop ez hitet bez bako txakartu uh, gai bat be eta gai horietan bez bai be arte bez mitiren uh, universitarri uh, edo ama amaki bez lanen hori dotzeko bez uh, bez lehena lehena uh, fitxa horietan bez lehena da itakaskuntza Inportanta baita, eta epe mailan lan hori jogatzen du, behin behar ezko da behar edak askuntzari kuk ere eta lot giten. Uh, bestalde behar uh, lehenak auz harua, bizar uh, hori, hori dugu behar uh, auzain digiak eta behar E, azkoa orso negietan berdu none leman lana aishali zantxoak beraz hori gudana beraz proposazio e, ta hortenen den bezala beraz garatsi maigogin e, aishali zantxo bat eskuara osoan degutana idina e, gero odoluen nago bateko eskolduntzea beraz hala be, baita nakiriaundi bat izartian da be, ikasteko beraz iburu ze beraz be, dugu Google Land Gutierrez Watanabe cultura biztena kultura bai goiatzu eh goiatzu bai sizko sabezala eh irteko no, dena bez uh, bai politiko ki remaina zainaurita i ustedut azkar uh, askartasun bat egarriko du labi askero mui goertasuna ore nah, ore autobuse tanta hala Eskwararren presentzia, hemen alak, den gabanako zigbitzuak, hori, ha hemen ziazbait du, behaz, autonomia hori agaral kartaxuna, behaz, hoctanei, nahi du, behaz, eskwarar, hurra, uran hurra. Hurra. Hurra, hurra. Huzra bat, biz, behaz, bakutsak, fen nahi dinan, nako, hukande zan behaz, Blandrez izan behar du, beraz, Plariandina, ez u, legeza izpaita izpaita pachatia, beraz, blandrez izan behar du. Ondakinetan, beraz, hori, fakturetan, tarolitan, beraz, hori eta eskuara xakalaztia, beraz, gero antolamendua beraz, hori, hori, hori, hori, beraz, transizio ekologikoa, beraz, harapen ekonomikoan, behaz, bestan da, xarrazi be, behar du, behaz, uh, eskua Oa, da. Xarrazi, duzularik, hori erra nahi du, uh, dokumentuak elebidunak izanen dire mm -hmm. Baina, bai, bestan dide, hor, lan, lan kiregitiren uh, emaiteko parada eskua dekazteko, edo arimandek aite, eta serbisuan serbisuan serbisuan berare dit landinan lanako eta eskuaraz, agaztia, bara da. Eger nahi du, zerbitzu eh, batzuetan euskaldunak eh, nahi bali bat ditugu alko ditugula eta horkituko ditugula? Hori, bologon dugu egin izan bali batira da, ba, bali mati da behar nean, bi, ma, eta jada bati eh, da. Hori, uh, gehiago, jekien agaztia eta hori da gure esidea. Ba. Ahal gehiago bada orain uh, langileak formatzeko? Formatzeko jada bati da, uste dut, uh, hoitabie lan ikache lan la fetaldea ke batira eta baso on ala eme ki meki berda ta mundshori hemen ta asi ta la turismo na eh baste ta lan arlobat turismoa wala hemen ditendena a France manibalaré a eskolegian dela eta bigez igualdeko badaz eukanen dute, Eaz, e, eta eskuaraz azeko edo dokumentoan erakurtzeko hori denak eskuararen uh, xagazia paisari osoan. Mm -hmm. uh, Euskara jakitea balio bat uh, izan behar dela, azkenian hori jaiten du eh, dokumentuak, mm -hmm. eta Euskaraz hitz uh, egiten aldela, Euskaraz idazten eta dokumentu uh, publikoetan, ofizialetan Euskara egiten aldela hori bali izanen da. Nola bultzatu uh, ...formakuntza hori nola erakarri jendeak Euskara ikasterat? Euskara ikasterat, EPEC hasi zin lan hori. Orten ono ere mainen du, gero gai hori... ...eta eskual kargoa joanen pastu da. Eta eskual kargoak egina baita baita ere erri eta senikatuen laguntzeko. Beaz, guk fengure lan nahi ere mainen du erri bakotxeetan bolgundu gastu izan ari da eta hala beaz uh, eskolarren uh, arau eta azkartzeko biztan da mm. uh, adibidez uh, ekimen desberdinetan herritarrek eh, euskaraz nahi baino dute egin dretxo badute orai eh dretxo esrotz auch sondern auch baina wala gukina fa gu, guk, uh, e, gure politika izanenda emeki meki eta ukan dezan parada eta eskuara zartzeko. Dretxoa ez da ofizialtasunik gabe. Oficialtasunik gabe, dretxoa ez? Es, es, euskal elkargoa nere? Dekinez? Uh... Ukanen, ukanen nute parada ahal de laik. Ala, ez da gai hori no Euskal elkargoa gaurregun. Ez da ofizialtasunik gabe. Uh, aldiz, uh, EPEak eman dituzue eta ebaluak eta sistema bat ere. Uh, Zer da hori? Nola ginen da ebaluak eta hori? Eta dira EPEak? Oh, Bekutea urtteean te urte gusiz remana izanen da, bezo teknikari bat uh, ta la, ta hori, eta lotuko da gaiio hogi eta beazo lana parte bat izanen da, ja da neuzia zertan giren, eta jakiteko eta ontze eta bienginetz, eta neugi horrik uh, ikertzea te gusiz, Eta edo bi urtetaik, edo alda fen aldur gela iziasteko, inalabezen uh, usu, ikusteko uh, gust, gure politika eta onu eta, um, eta uh, ekarzen duen esuara uh, eta ara, behar dira gauzak nur, neurtu jakiteko, behar du guntz, uh, ala, kambiatu gure etekomanera, edo, ala. Horteko uh, Or, zizegin handa, horketa hori edo? Horteko zizegin handa, hori edo? Hortaz, horretaz, horretaz, horretaz, horretaz. Hori postu berri haizan handa, ba e, postu ma, ma, ma, ma, ma, ma. berri haizan handa? postu, ma, ba, ba, xeo bera bat izan da e, eta eskoa elka bak nean, bai. Erranduzu, eh, langileko purua, teknikariko purua emendatzen zela, behatzi edo amaretaik amabosterat, hala, zer gukanen dute egiteko langile berri akain zuten aipatu duzu bon, bat? batzuk denbora erdizahi ziren, eta edo ez denbora osoz, eta he naikidia zen eta denbora osoz bat hartia bez lehenik horri or, fe horren eh, edarri behaz errantzuna eh, eh, eman dugu, behaz zentab eh, bait, baitzen lan, lan egiteko, hori hartzio sorti lularetana eta eh, behaz eh, po, izkunt politika bat, hori eskualegi eh, guztian behaz biztakoa da behaz de, uh, lan ahondituz behaz da, bez behar dela behaz teknikaren kopuroa emendatu behaz zentab a bidiest bon bidashunen tipia balimazten akba oiertea akboa detsentena basoko kostalde horran biztan legeilan bat eta taizen ore targai oxtasa abaratsentena bez ja ez hala balimazi da bi teknikalii indayan bat erdi eta baionan bat hala heekinren aisan asainen ida erebakochetan Jedebaiten Allah eh, eskols politika bat sentava eh, batida gaiak errier egoiten dena bian hala guk isain dira hel lagun Eh... Eri guzietara duetek. Eta prezeski, uzkur diren erriekin, no? edo orai arte uzkur diren erriek, aplikatuko dute uri guzia, edo es, indar hori ginen dute? Ez, uh, bron, bron drez izain berda, ben, uzkur uh, voilà, diren erriekin dago, bon, uh, giz arte ari, beaz izain da, beaz uh, galditia, uh, prezio neberte gitea, esuara, uh, uh, xabadin, irri guzietan. Irri guzietan, Itz bat ere uh, bukatzeko uh, demora baitoa uh, gaskoineraren aldeko politikaren inguruan, zenta lujalde konkretu batean uh, eginen uh, zela aipatzen uh, zuen atstapeneko az, az, uh, testuak baina kalapitak izan dira, haute txen artean uh, batzuk baitzioten Gaskoinak Euskararen bertokia izan behar zuela ere mu guzian, eh? Euskal Elkargoaren erimu osoaz, uh, etxe uh, presidentak erran bat ez proposatu du uh, zonifikazio horretaz, eta bozkabide zonartu da beraz Gasko ere Euskal Elkargo ezagutua izaitea zuk kontra bostkatu duzu zerretik? Zenta bon. uh, fella, gai hori eman dina uh, erten zion berra uh, bat tron pertu uh, dibidez eta uh, mugak ere kitzena itzen, egin bat egure espirituan hori jala da errenan dako bon, eta Eta dira so, nahi, entzun, estu uh, entzuten, ez, ez, e, ez eta beraz, uh, baten bate gure mugaz, mugak ere ikitzea gure esidea, baina bai, lan, lan bat berezikire maitea, parte batean, zenta eta parte garriko esko inaiz, bai eta herri bat zein behar, ez agosan, ez gure pelean, ez ez, ez, ez zunbihne, hori zen gure esidea gure esidea gure indahak, uh, eta ezakzia behar ziren tokietan. Ez, ez bestelik, ez bestelik. Beren ala, be, be, ala goetoizazioan eta hori kaipate ditu ben, izen fen, izen e, itxusak entzun ditut, horren dako errantare es egitu du eta bon du e, jadaztia dinera errez da, ala, ez gu behar ba, gukazki esplikatu. Demorari kukanezen eta gauzak fitzi izi garrifite doazizi Ja zela. Jarronetxe garaiek atik entzunditu edo zer da izan da... Tiakinean zen, hala. Izan da kalapitage jagurik ez izaiteko, azpenean, gibelegite bat... Centrista baita. Senitzen da, ere, desepzio pixka bat. Baita, baita. Eranen dagoetan, eta, eranen dagoetan, berriz, zentzen da, embergenin, emberesibat, erika. Eta, nun, eta, zer embergenin, erika horietan, eta, zer presenzia zen, zin, beraz, gaskoina, eta, zen, delibura hori xeigituz, Eta gure izkuntz politika Gaskoinari buruz, eskolegi guztia um, balio du behaz. E, e, eta lanian barnetiki eta ikusiz, zen e, zen dut ez dela gauzta on bat oren popusatzia. Ez e, Eta Gaskoinaren haultzeko, bainaaina da, behaina, ben fein, hori hori da pasatutako eta ustetut euskararen agutzekore den hoen, fein, horien ideia. Ponu iskorroekin utziko dugu demorafite Joanbaita, Mileskerbeñata, Rabita gurekin egonike. Milesker soli. Eta bai, Eta berdin kantu batekin segituko dut kartula bat, eh? Bai. Nazurtekoak gero. Euskaraz kanta eta mintza. Eskoarazkantata mintza, atxik dezagun hitza Gure herriak aurkibesa iraupenaren giltza Eskoarazkantata mintza, atxik dezagun hitza